тремеж към съвършенство Втора лекция от учителя Държана пред общия околтен клас на 22 септември 1926 г. в София Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Размишление Изпейте упражнението Тъги скърби, вдига и слагай. Четоха се работи върху темата Най-мощното в човека. За следния път пишете върху темата Защо истината е глава на словото? Всички съвременни хора живеят в 20 век и говорят за културата на този век. Говорят за нея като за култура, която е стигнала най-високата точка на развитие. Същевременно се говори, че тази култура вече е залязла. Следователно, вие живеете на границата между две култури, една, която залязва, и друга, която изгрява, която се развива. Вие живеете в деня на Второто пришествие, когато едни се осъждат и умират, а други се оправдават и възкръсват. Старият се оправдава с думите, какво да правя. И аз искам като младите да работя, но краката не ме държат. Питам. Оправдание ли е това, че краката му не го държат? Нека стария си отговори, защо преди години краката го държаха, а сега не го държат. Той казва, Едно време, като млад бях юнак, всичко работех, но сега устарях, краката ми вече не ме държат. Затова той казва на младие, Синко, едно време аз работех, а сега ти ще работиш. Да се говори и мисли така, то е все едно да излезе някой виден, но стар професор пред студентите си и да им каже «Господа студенти, едно време аз бях млад, учен, пълен със сили, но сега вече съм изветрял малко, ще ме извините за това». Какво ще кажат студентите на този професор? Те ще му кажат «Щом си изветрял, време е вече да слезеш от катедрата». Нека на твое място дойде някой млад професор, готов за работа и труд. И тъй. Всички хора казват, че имат желание да работят, но не могат да работят, както едно време се работи. Питам. Защо не могат да работят? Какво ги спъва? Краката на стария или умът на изветрялия професор? Могат ли да се оправдаят с това? Може ли пукнатата стомна да се оправдава с това, че водата от нея изтича, защото е пукната? Важно е, защо стомната се е пукнала, а не защо водата изтича. Щом стомната се е пукнала веднъж, водата неизбежно ще Изтича. За свое оправдание стомната ще каже само на едно място съм пукната, отгоре съм съвсем здрава. Казвам, дали на едно или на повече места е пукната стомната, не е важно. Въпросът е, че водата от стомната изтича навън. Днес има много пукнати стомни, пукнати бъчви, от които водата и виното изтичат навън. Трябва ли хората да се оправдават, че не могат да направят това или онова, защото са пукнати някъде. Не. Човек е в състояние да направи всичко. Като казвам, че човек може да направи всичко, разбирам, че той може да направи всичко, което е разумно. Само разумният човек може да направи нещо. Глупавият нищо не може да направи. Ако някой човек пренесе хиляда пъти една сламка от едно място на друго, това работа ли е? Ако ученикът напише 10 000 пъти подред една и съща буква, това работа ли е? Може ли това да се нарече наука? Този ученик може да каже, че има голям прогрес в него, след като е написал толкова пъти буквата. Той може да каже, че е започнал да пише тази буква много красиво. Казвам, каквото и да е постигнал този ученик с многото писане на буквата, това още нищо не значи. Тази буква е само начало на нещо. Тя е начало, например, на една дума. Значи, както хората са на различна степен на развитие, така и чувствата и мислите на всеки човек са на различна степен на развитие. Мислите, чувствата и постъпките на човека не са на еднаква възраст, вследствие на което те се различават. Има мисли в човека, които са само на няколко месеца. Има мисли, които са няколко годишни, а има и такива, които са вече на 120 години. Те чакат своя край, своята смърт. Та и защото процесите на раждане и смърт се извършват непрекъснато в човек. Често слушате някой да казва: а аз имах едно свещено чувство в сърцето си и една свещенна мисъл в ума си, но изгаснаха вече. С тях заедно и моят живот свършва. Питам, как е възможно твоят живот да се свършва само от огасване на един лъч? Или на една свещенна мисъл? Ако имаш само един светъл лъч в сърцето си и една свещенна мисъл в ума си, тогава ти си много жалко същество. Безсмъртният живот се отличава по това, че той никога не гасне. Онова, което гасне в човека, представлява отклонението му от правия път, от великия закон – който ръководи живота. Ако един от лъчите на твоя ум или на твоето сърце изкасне, това показва, че ти си тръгнал по крив път. Какво трябва да правиш тогава? Обърни се точно в обратната посока на твоето движение, откъдето слънцето изгрява и твоят изгаснал лъч отново ще сведне. Това се отнася до окултния ученик или до човека на трезвата мисъл, който иска да се добере до божествения свят. Само окултният ученик или само човекът на правата мисъл се стреми към правата посока в живота. Питам, какъв е смисълът на живот? Към какво трябва да се стреми човек? Ще кажете, че човек трябва да се стреми към доброта. Не, към правда. Не, към истина. Не. Към какво трябва да се стреми човек? Към съвършенство. Любовта, мъдростта, правдата, истината, добротата са качества и сили, способности, присъщи на безсмъртния живот. Докато човек живее в смъртта, докато тя го следва, всички добродетели за него са без смисъл и съдържани. Следователно, който е изгубил любовта си, той се намира в свят, дето всичко умира. В човек има ли здраве? В безумният човек има ли мъдрост? В лъжата има ли истина? В човека на безправието има ли правда? Какъв е смисълът на живот, лишен от добродетели? Трябва ли да се ровим в този безсмислен живот? Мнозина казват: Ние трябва първо да уредим земния си живот, а после ще мислим за духовния. В какво седи уреждането на земния живот? От как светът съществува, хората всеземния живот са уреждали, но дали са го уредили? Хиляди и милиони ученици са учили преди вас във земните училища, но какво особено са научили? Който е научил нещо повече от другите, той е минавал в нова област на живота – в живота на безсмъртието. Който влезе в безсмъртието, той се стреми вече към съвършенство. Не е въпросът дали може лесно да се постигне съвършенството. Важно е човек да се стреми към съвършенство, а що се отнася до великите добродетели на живота – любов, мъдрост, истина, правда, доброта – те постепенно ще дойдат и ще живеят заедно с него. Такъв трябва да бъде идеалът на всеки човек. Някой казва – аз искам да любя. Не. Ти никога не можеш да любиш. Най-първо ти трябва да станеш съвършен, а после ще любиш. Защо? Несъвършеният не може да люби. Второ. Съвършеният не може да люби несъвършеният. Каква музика може да се създаде от една дъска, на която са опнати четири ненагласени струни? Може ли на тези струни да се изсвири някой парче от Бах или Бетховен? Нищо не може да се извири. Съвършенният човек има само един идеал към Бога. Пътят към Бога се намира в съвършенството. Стреми ли се човек към съвършенство, всички добродетели ще му бъдат в отслуга. Те ще бъдат Неговите вътрешни подтици. Без съвършенството Бог остава непонятен за хората. И в такъв случай, колкото по-малко се говори за Бога, толкова по-добре. Който иска да разбере Бога, той трябва да мисли право. Правата мисъл е потик към божественото, потик към постигане на съвършенството. Щом човек се стреми към съвършенство, той ще познае Бога като любов. И тогава, щом Бог е любов, и човек ще люби. Може ли човек да люби едновременно и с това той да придобие необходимата свобода? В свободата си човек ще влезе в съприкосновение с по-напреднали от него същества, които ще му покажат пътя към съвършенството. Те ще го подкрепят в неговия път, ще му помагат, докато най после той постигне своя идеал. Питам. Какви трябва да бъдат отношенията на Бога към вас? Мислите ли, че ако Той ви даде всичкото богатство на земята или ви направи учен, знатен човек или светия, да вие ще бъдете ли тогава щастливи? Не. И Божество да ви направи Той, вие пак няма да бъдете щастливи. Били ли сте в положението на някое Божество да знаете какви отговорности носи то, и как се справя с тях? Знаете ли колко е тежко положението на учения, към когото всички погледи са насочени? Знаете ли каква отговорност носи той за всяка направена погрешка? Вие искате да заемете положението на светия, но знаете ли колко тежък и отговорен е неговия живот? Той трябва непрекъснато ден и нощ да бъде буден, да свети свенерчето си, да кой как мине по край него, да отвори книгата си, да прочете нещо от нея и да си замине. Отговорен пост е този на светията. Той постоянно трябва да дава от своята енергия, без сам да се ползва от другите. Какво ще научи той от книгите на обикновените минувачи? Нищо няма да научи, но дължене е да осветява пътя на всички, които минават по край него. Мине някой млад човек, получил писмо от майка си. Отвори го на светлината и чете. Синко, ние се намираме в голяма беднотия. Три дена вече как не сме турили хапка, хляб в устата си. Ако имаш пари, прати ни малко. Защото рискуваме да умрем от глад. Свеща, слуша това и мълчи. Мине един млад студент, който следва в странство и чете. Синко, баща ти внезапно заболя и умря. Ти знаеш вече в какво положение се намираме. Не можем повече да ти изпращаме пари. Не остава друго, освен да напуснеш университета и да се върнеш при нас. Този студент затвори писмото си, тури го в плика, просълси се малко и продължи пътя си. Свеща пак слуша и мълчи. Така всички хора се изреждат един след друг при светлината на тази свещ и четат писмата си, а тя само слуша и мълчи. Писмата са все такива от нещастни по нещастни Какво ще се ползва светията от тия писма? Че бащата умрял, това е остатък от старата култура. Баща, който умира, той не е истински баща. Професор, който изветрява, не може да се нарече професор. Той не може да заема професорска катедра. Светия, свеща на когато изгасва, не може да остане на земята. Не може да осветява пътя на хората. Божество, което не може да понесе греховете на света, нека си върви. Хората не се нуждаят от такива божества. Ученик, който не може да учи, да си върви. Човек, който не може да търпи, да си върви. Де трябва да вървят тия хора? Да вървят в пътя на съвършенството, дето могат да научат търпението, дето могат да научат какво нещо е любов, мъдрост, истина, правда, добродетел. Там ще намерят те смисъла на живота. В този път трябва да върви всеки човек, който търси музика и изкуство, да върви в пътя към съвършенство. Който иска да осмисли живота си, да върви в пътя към съвършенство. Но си не искат живота им да тече тихо и спокойно, без бури, без мъчноти и страдания. Казвам, идете при някой стар дъб, който е живял няколко стотин години и го питайте, без бури ли е минал неговия живот. Вижте унази кротка овца. Покрита с хубава бяла вълна и я запитайте какво е преживяла, докато най-после е създала този тип, който днес стои пред вас. Големи страдания и мъчноти е прекарала тази кротко овца, докато е дошла до днешното положение. Колко скъпо е платила овцата за уроците си, докато е научила изкуството да създава такава хубава вълна, и да се защитава от околната среда със своите робчета. Какво ще кажете най-после за културата, с която съвременните хора се хвалят? Скъпо коства тази култура. Тя е изградена от усилията и труда на миналите поколения. Тя ще се досъгради с усилията на сегашните и бъдещите поколения. Трябвало е всеки да плати по нещо и всеки трябва да плаща по нещо, за да може да се ползва и радва от придобивките на своите усилия и труд. Едно време в рая имаше една култура, на която Адам беше родоначалник. Дойде Ева и тя донесе със себе си друга култура. Културата на Адам замина, остана културата на Ева. Казва, че Адам бил учен, че той турил имена на всички животни. Вярно е, Адам е бил учен, но питам, каква писменост остана от неговата култура? От културата на Ева все е останало нещо, но и тя вече е на залез. Съвременната култура е продължение от културата на Ева, т.е. от културата на жената. До сега божественият чук е работил само върху жената. До днес само жената се е възпитавала. До днес навсякъде е изпъквала майката. Бащата го няма още. Тук там ще се яви мъжът като гос и веднага след това изчезва. Още е явяването си на земята. Жената е внесла в света елемента на слава и величие. Жената е много славолюбива по славолюбиво същество от жената няма. Тя е благородна, деликатна, финна, стънка психология. Казвам, не си играйте с жената. Като говоря за жената, която е днесла слаболюбие в света, аз имам предвид префинената жена, която пред нищо не се спира. Колко мъже е продала тази жена, колко войни са станали за нея. Войните стават само за жените. Те раждат повече отколкото трябва и когато не могат да отхранят тия деца, казват, трябва да стане една война. Да се поистребят малко хората. Защо вълкът напада овцете? Да се храни. Да поддържа живота си. Сега нека разсъждаваме обективно. Вие казвате Господ създаде света. Питам, когато гранчарят направи 10 000 гранци и казва, че Бог го е накарал да ги направи, говори ли той истината? Преди всичко гранчарят не се нуждае от толкова хиляди гранета. 10 гърнета са му достатъчни. Ако той беше направил само 10 гърнета, те ще да бъдат хубави, добре опечени и всеки щеше да ги хареса. А между тези 10 000 гърнета имаш чупени, изкривени, пукнати и кой как мине, бутни ги на една, бутне ги на друга страна и заминава. На същото основание и аз казвам Господ наистина е създал света, но само онова, което всеки търси, от което всеки е доволен, а именно здравото, красивото, Той е негово създание. Всичко останало Изпочупено, изкривено и пукнато е човешко изобретение. Бог ще ви държи отговорни за тия непотребни неща, за изхабените материали, както ще държи отговорени гранчаря за голямото количество глина, което е изразходил на празно. Всяко производство трябва да бъде разумно. Днес всички хора са производители и се стремят към изобилие. Не. Хората трябва да се върнат към първоначалната култура, девизът на която е бил малко, но хубаво. Малко говори, но хубаво. Място да хване. Малко направи, но хубаво. Всеки да остане доволен. И тъй. Първото правило. Малко, но хубаво. Понякога, и аз говоря много, защото живея във вашата култура, дето правилото е точно обратното на първата култура. Днес всеки се стреми към възможност повече, по-много и т.н. Аз говоря много, защото иначе не бихте ме разбрали. Даже и при многото говорене, като свърша лекцията, пак ще дойде някой при мен и ще ми каже – че не разбрал това, не разбрал онова, ще иска още обяснение. Много неща могат да си обяснят, но време се изисква за тяхното разбиране. Тъй, както живота си изявява, той има своето математическо, своето геометрическо изявление. Той крие в себе си ред възможности. И когато живота на някой човек достигне своята най-висока точка на развитие, този човек трябва да напусне живота си. Той трябва да се откаже от своята форма, в която е бил до сега, и да мине в нова среда, в нова фаза и нова форма на живот. На съвременните хора престои още дълго да се развиват. Когато някой човек изкупи нещо в живота си, той не трябва да съжалява. Това са неговите стари мисли, чувства и желания, с които трябва да се прости като с нещо старо, отживяло своето време. Човек трябва да постави новото като основа на своя живот. За това казвам. Поставете за основа в живота си нови мисли, нови чувства и желания. Работете без да се оплаквате, без да мислите, че едно време сте били по-добри отколкото сега. Ако наистина по-рано сте били по-добри от сега, тогава защо сте дошли на Земята? Задачата на човека е да се усъвършенства, да става все по-добър. Затова е пратен на Земята. Това е задача дадена на всички същества, без разлика. Божествената програма е поставен на първо място стремежът към усъвършенстване на всички същества и това да бъде цел живота им. Понеже всички същества влизат в великия живот, то и великите сили – любов, мъдрост, истина, правда, добродетел – те служат като подтик към усъвършенстване. Щом този стремеж вложен, вложен във всяко същество, рано или късно то ще намери правата посока на своето движение – пътя към съвършенство. Питам, какво прави житното зърно, когато го заровят в земята? То почва да разсъждава, да определя посоката на своето движение – нагоре ли да върви или надолу. Веднага то се поляризира и тръгва две посоки – надолу за развитието на корените си и нагоре за развитието на клоните си. След това житното зърно пристъпва към работа. То разрешава една трудна задача в живота си. Следователно, когато и вас поставят като житното зърно в земята, първата ви задача е да определите посоката на своето движение, посоката към съвършенство – и след това да започнете работата си. Намерите ли тази посока? Вие всичко ще можете да постигнете. От вашата съзнателна работа към съвършенство зависят и вашите постижения. Ако вървите правилно в този път, вие още сега можете да постигнете и богатство, и знание, и сила. От вас зависи вашето щастие. Не вървите ли както трябва, не работите ли съзнателно, щастието ще се отдалечава от вас. Вие ще го постигнете едва след хиляди години. Колкото повече отлагате, толкова повече и щастието ви ще се отдалечава. Не мислете, че като хванете единят край на щастието, всичко сте придобили. Вие можете да хванете единят край на щастието и да го изпуснете. Работете постоянно, без да отлагате, такато хванете единия край на щастието, да не го изпускате. Хванете ли здраво щастието, вие ще влезете в безсмъртния живот. Влезете ли в безсмъртния живот, това не значи още, че всичко сте разбрали. Не. Безсмъртния живот изисква още повече работа, още повече усилия, отколкото временния живот. Защо? Защото ако не работите, вие можете да го изкубите. И в безсмъртния живот нещата не се постигат моментално. И там човек трябва да работи, да се развива, да учи. Той не може изведнъж да обхване този широк свят около себе си. Работа се изисква от всички. Някой казва Аз не искам да се влияе от никого. Казвам Влиянието в живота е неизбежно. Слънцето не влияе ли на земята? Луната не влияе ли на земята? Влиянието е закон. Ще влияеш и ще ти влияят. Чрез влиянието става вливане от един човек на друг. Благодарение на влиянието хората си помагат взаимно. Мнозина се плашат от влиянието, защото мислят, че ще изгубят свободата си. Не, това е криво разбиране. Истински свободен човек е онзи, който може разумно да използва влиянието на хората върху себе си. Питам. Ако някой не иска да се поддава на влиянието на хората, защо той иска да им влияе? Който иска да не се намира под Ничие влияние, нека се изолира, да живее отделно от хората. Тогава нито те ще му влияят, нито той ще им влияе. Иначе, докато човек живее между хората, той винаги ще влияе на тях, пък и той сам ще се влияе от тях. Само умрелият човек от никого и от нищо не се влияе и на никому не влияе. Когато някой ви казва да се пазите от неговото влияние, това подразбира, че той иска да ви влияе. Не се плашете от влиянието на хората. Защо? Защото само Божественото в човека е в сила да влияе. Здравият, разумният човек трябва да използва това влияние, а не да се пази от него. Няма по-страшно нещо за хората от това да престане божественото да им влияе. Опасно е положението на дъщерята, когато майката престане да и влияе. Опасно е положението на сина, когато бащата престане да му влияе. Опасно е положението на всеки човек, когато приятелят му престане да му влияе. Радвайте се, докато сте под влиянието на моята свеща. Какво лошо има в това, когато вие сте пред, сред гората в една тъмна и мрачна нощ и аз ви светна с моята свеж? Лошо ли е влиянието на моята свеж в този момент? Какво ще бъде вашето положение, ако в тази тъмна нощ аз изгася, изгася свещта си, за да не ви влияе? Не е спасително нещо е влиянието на хората. Всяко влияние представлява запалена свещица. Вие трябва да схващате влиянието като разумен процес в природата и правилно да го използвате. Знайте, че когато се намирате под влиянието на лоши мисли, едновременно върху вас ще дойде и влиянието на добрите мисли. Влиянието на добрите мисли винаги е по-силно от влиянието на лошите мисли. Следователно, винаги ще имате предвид следния закон в живота. Дето е злото, там е и доброто. И обратно. Дето е доброто, там е и злото. Ако не се пробуди злото в човека, и доброто няма да се пробуди. Ако не се пробуди доброто, и злото няма да се пробуди. Тези са признаците, по които се познава, че човек се стреми към съвършенство. Щом дойде злото, то ще влияе върху човек. Злото ще иска да вземе човека на своя страна, да го убеди в своите методи. Обикновенно кръците си служат с методите на злото. Когато крадецът се приближава към някой дом с намерение да убира, той пристъпва тихо, без светлина, да не го види никой. Щом се настани пред касата, откъдето ще взема парите, той запалва свеща си. Когато свърши работата си, изгасва свеща и излиза навън също така тихо, без светлина. Питам, защо крадецът влиза без свещ, а когато убира, запалва свеща? За изяснение на това положение ще преведа следната аналогия. Преди да отиде да убира, крадецът е облечен с късани дрехи, минава за последен бедняк. Що му бере някоя каса, той веднага си купува нови дрехи, шапко, обуща и никой не може да го познае. Между онзи беден човек с късани дрехи и облечения с нови хубави дрехи има голяма разлика. Тази е причината, дето крадецът, преди да убира касите, не запалва свеща си. А когато я убира, запалва свеща да му свети, да вижда какво прави. Той трябва да мине незабелязано за хората, да не го видят, да не го познаят. Можете ли да кажете, че крадецът с късаните дрехи е скромен човек? Не. Той ходи скъсън, за да не обърне внимание на хората, да мине незабелязан. Същото прави и лихварят, който убира бедните вдовици. Той ще отиде на черква, хубаво облечен, ще запали голяма свеж, ще мине за благочестив човек. Каквото и да прави, той не може да излъже Бога. Бог не се нуждае нито от неговата голяма свеж, нито от хубавите му грехи. Този лихвар все пак ще си остане отвътре нечист. По-добре е човек да бъде отвън нечист, а отвътре чист, отколкото отвътре нечист. А отвън чист. И тъй, като навлизате в мъчнотиите на живота, за да ги преодолеете, вие трябва да се стремите към съвършенство. Каквото и да правите, каквато философия и да имате, мъчнотиите неизбежно ще дойдат. Те са определени за всеки човек, бил той прост или учен, сиромах или богат. Ти може да си свършил и 10 факултета, но мъчнотиите и за тебе ще дойдат. Има определени неща, които непременно трябва да станат. Това обаче не е вадализъм. Законе. Мъчнотиите, страданията, те са неизбежни, понеже са условия за развитие, за разрешаване на задачи. Нима Христос, който беше гениален човек, не понесе ред мъчноти и страдания. Той всичко предвиждаше, знаеше какво ще стане. Но въпреки това се подчини на закона. Един от учениците му го посъветва да приложи своята сила, да прати един легион войници, да унищожи римската войска и да се избави от страданията. Христос Можеше да унищожи не само римската войска, но и цялата римска империя. Обаче той прие страданията, които му бяха определени и ги мина. Христос носи до едно място дървения кръст, но после го хвърли на земята и каза да нося страданията на хората, разбирам, но да нося дървен кръст, не разбирам. От тук нататък вие го носете. Христос не искаше да носи дървения кръст и го свали на земята, а хората в Негово име и днес още носят кръстове на врата си. Геройството на човека не се заключава в носенето на кръст на врата. Когато дойде страданието, торете го на гърба си и го носете, без да ви знаят хората. Това е живия кръст. Това е геройство. А то и турите едно малко кръще на врата си, всичко да го вижда. Дойде ли страданието? Превърнете го в добродетел. Христос издържа на поруганията на цял народ, на множество войници. Той понесе всички страдания с любов. Но дървения кръс хвърли на земята. Днес християните целуват само дървени кръстове. И защо не вървят работите им напред? Защото те ториха на вратовете си, на главите си, именно този дървен кръст презрям от самия Христос. Време е вече хората да се стремят към съвършенство, към истинско знание, към любов, към мъдрост и истина. Време е да се откажат от дървените и металическите кръстове. Представете си, че един свят човек целува един слатен кръст, който веднага се разтопява от целувката. Ще бъдете ли доволни от тази целувка? Когато Христос дойде на земята, той ще целуне всички кръстове. От тези кръстове няма да остане никаква следа, те ще се превърнат на прах и пепел. Това именно подразбира стихът. Ще обърша сълзите им, ще хвърля престъпленията им на страна и никога повече няма да ги помена. Един от апостолите казва, ще се похваля с кръста си. Това значи, ще се похваля страданията които понесох за Господа. Ще се похваля със страданията, чрез които Бог ме изпита. Ако страдаш и с радост нашия страданията си, имаш любов. Ако страдаш без радост, нямаш любов. Следователно, страданията са пробен камък за изпитване на човешкия характер. Казвам, мислете право и не се натъквайте сами на противоречие. Не се плашете от влиянието. Ако влиянията на хората са добри, приемете ги без страх. Ако влиянията на хората са лоши, пак ги приемете без страх и размишлявайте. Понякога човек може да се ползва и от отрицателните влияния. Да се влияеш от лошото, от отрицателното в човека, значи след като видиш погрешката, която той прави, да бъдеш внимателен, ти да не я направиш. Като постъпвате така, ще, ти, ще си създадете силни, велики характери. Ако не използвате нито добрите, нито лошите влияния, вие ще се натъквате на противоречия. Когато човек се намери в противоречие със себе си, той постоянно губи. Да влиза човек в противоречие със себе си, това значи да пробива стена с главата си. Може ли човек да пробие стена с главата си? Не може. Турят едного в затвор и той казва, какво да правя в този затвор, как да изляза от тук. Казвам Почакай малко, приложи търпението. Се ще се намери от някъде една желязна пила, с която ще можеш да пробиеш стената. Твоят приятел ще се погрижи за тебе. Той ще ти обече един хубав хляб и в него ще тури една желязна пила. Като разчупиш хляба, ще намериш пилата и ще си послужиш с нея. Защо трябва да се мъчиш с главата си да пробиеш стената? Вземи пилата и стържи. Тя представлява един от начините за разрешаване на въпросите. Питам. Какъв начин знаете за разрешаване на проблемите в живота? Някой казва е Един от начините за правилно разрешаване на всички трудни задачи е всякога да се говори истината. Добре, ще ви дам един пример да видим как бихте поступили. Истината ли ще кажете или ще излъжете? Неприятели или стражари гонят един от добрите ви приятели. Той се скрива в дома ви. Стражалите тичат следите му и влизат във вашия дом, като ви запитват Тук ли се крие, един кой си човек? Ако кажете истината, че приятелят ви у вас, вие ще станете негов предател. Ще го предадете в ръцете на стражалите. Ако кажете, че не е у вас, ще излъжете. Как ще разрешите тази задача? Ако не кажете истината, ще спасите приятеля си. Ако кажете истината, ще го предадете на стражарите. Това са два начина, по които може да постъпи обикновеният човек. Но човекът с дарби, си ясновидство, ще постъпи по друг начин. Преди още да са дошли стражарите да търсят приятеля му, най-малко един ден по-рано, той ще напълни турбата на приятеля си с хляб и ще му каже: Тръгни още сега за рилската пустиня. Скри се на едикое си място. Прекарай там 24 часа. След това можеш да се върнеш пак при мен. И после, когато стражарите дойдат да търсят приятеля му, той свободно ще каже Да, тук беше човека, когато търсихте, но той вече замина. Още вчера замина. Може ли е да е отишла някъде из горите? Този е начинът, по който едновременно и приятелят ви ще бъде спасен и истината ще кажете. Следователно, наука се изисква да знае човек кога и кому да говори истината. Кому ще говорите истината? Само на Бога. Кога ще му говорите истината? Всякога. На Бога всякога ще говорите истината. Истината може да се говори само на Бога. Когато говори истината, аз имам предвид Бога, а не хората. Да говориш истината на Бога, това е смисълът на живота. Този трябва да бъде идеалът на всички. Дойде ли въпрос до истината, ще се дълбочите в себе си и Бог ще ви научи как и какво да говорите. Ако говорите истината на хората в името на Бога, той ще ви научи какво да говорите. Ако не говорите истината на хората, Бог няма да ви научи. Той ще мълчи. Ще ви остави сами да се разправите. Всякога вие искате да угодите на хората, да им кажете истината, без да сте запитали Бога в себе си, трябва ли да им кажете това и ако трябва, как да им кажете истината. Представете си, че този, на когото ще кажете истината, е стражар или разбойник, който иска да хване приятелят ви. Трябва ли да му кажете истината? Казвате, аз да си кажа истината, а той, ако е прав, нека се защити. Ама ако те прибият от бой, ако го прибият от бой, без да му позволят да каже дума за свое оправдание, това истина ли е? Какво допринесохте на вашия приятел с казването на истината? Предадохте го. Нищо повече. Преди да сте казали истината, трябваше да влезете в тайната си стаичка и да се посъветвате с Бога, да ви каже какво да направите. Този въпрос лесно се решава от човек, който следва Божия път. Как може да го реши? Той разполага с магическа пръчица. Като влязат стражарите в дома му, той ще махне с пръчицата си и ще им каже Търсете да видите, ще намерите ли човека, който ви трябва. Те ще гледат тук, ще гледат там, ще търсят, ще обикалят, но нищо няма да видят. Те ще изпитят голямо влияние, тъй, щото и да видят човека, няма да посмеят да кажат. И като ги питат, дали са намерили онзи, когато търсят, те ще кажат че не са го намерили Казвате Има ли право този човек да си служи с магическа пречица? Питам Имат ли право стражарите да преследват човек? Кога стражарите има право да арестува един човек? Когато му е дадена за това заповед от Бога Това се потвърждава и от стиха Всяка власт е от Бога дадена то значи, всяка разумна власт е от Бога дадена. Сега, като ученици на Окултната школа, вие трябва да разглеждате законите в техния дълбок смисъл. И затова, когато ученикът съди някого, той трябва да върши това не по свое желание или по свой интерес, а по заповед, по власт, дадена му от Бога. Ако постъпва по този начин, той винаги ще бъде доволен от себе си. Само по този начин вашия ум, сърце и воля ще се развиват правилно. Следователно, не влизайте в противоречие с Божественото. Не отстъпвайте от Него. Ако искате мъдрост, обърнете се към Бога. Той ще изпрати най-видните професори да ви учат. Ако искате сила, Обърнете се към Бога. Той ще изпрати най-добрите учители да ви покажат как се придобива сила. Ако искате да разберете любовта, истината, правдата, добродетелта Обърнете се към Бога. Той ще ви изпрати съответните учители. Не един учител ви е нужен през деня, но хиляди, милиони учители са ви нужни всеки ден. В това седи красотата на живота. Докато човек живее, той всякога ще се намира под закона на влиянието. Силните ще влияят на него, а той ще влияе на по-слабите от себе си. Основната мисъл, която трябва да остане в ума ви от тази лекция е мисълта за съвършенството. Каквото и да правите, трябва да държите тази мисъл в ума си, докато напълно озрее. Тя трябва да ви дава непреривен импулс да осмисли живота ви. И след това, като ви пита някой какво представлява новото учение, ще отговорите. Новото учение води към съвършенство. Казвате, ние сме слушали от мнозина да говорят за съвършенството. Не е достатъчно само да се говори, но трябва и да се опита който е влязъл в пътя на съвършенството, в него едновременно ще потекат три строи. Едната строя ще мине през сърцето и ще създаде в човека разширение на чувствата. Втората строя ще мине през ума и ще възбуди в него безброй светли мисли. Третата строя ще проникне през душата и ще потикне човека към свобода на неговите действия. Следователно, този човек ще се движи безпрепятствено в три направления. Когато човек се домогне до пътя на съвършенството, божественото се пробужда в него. Съвършенството представлява идеал за постигането на който Бог всякога е готов да помага. Когато ние се стремим към обикновени работи, Бог ни остава сами да работим. За изяснение на тази мисъл ще приведа следния случай из живота. Това било още в първите години след освобождението на България. Един българин, родом от Свещов, отишъл в Америка да следва. Като свършил образованието си, той се върнал в България и се явил при княз Александър Баденберг да иска служба. По това време, Нямало много учени българи. Затова князът бил готов да го назначи пръв министр в България. И го запитал. Искаш ли да те назнача за министр на България? Не. Аз искам да стана директор на една Софийска гимназия. Що ме така? Ще отидеш при министъра на просвещението. Той се грижи за тия работи. Аз мога да ти дам по-висок пост. Такова е често положението, в което изпадат много от съвременните хора. Бог иска да ги назначи министри, а те се отказват. Искат да станат директори. Тогава Бог им отговаря. щом искате да станете директори? Идете при министра на просвещението. Той се грижи за тия назначения. Като отидете при министра, той обещава, че ще ви назначи, но ден на ден отлага, докато най-после се убедите, че директор не можете да станете. Тъй, защото докато княз Батенберг ви предлага да станете министър, вие се отказвате, искате директорско място. Обещават ви днес, утреш, че ще ви назначат директор, но в края на краищата и това място не получавате. Следователно, Търсите ли служба? Намерете такава, която да води към съвършенство, която е вашия идеал. Казвате. Ние знаем какво нещо е съвършенството. Вие знаете какво нещо е съвършенството. Говорите за него, но същевременно говорите за млади и за стари. Ако говорите за съвършенство, а едновременно считате, че сте стари и не можете да учите, вие сте в културата, която залязва. Тя е културата на западните народи. Ако сте славяни, влезте в новата култура, която води към съвършенство. Човекът на новото знае, че има смърт, но той знае, че има и възкресение. Човекът може да легне в гроба, но той знае, че пак ще стане. Той ще отиде при Господа, но пак ще се върне с лице по-светло от това, с което е отишъл. Не става ли същото и житното сърно? Когато посеят житното зрънце в земята, никой не знае за това. Когато той израсне, цъфне и даде плод, всички знаят за него и се радват. Желая на всички да бъдете запалени свещи, отдалеч да светите и всички да ви се радват. Запазете в себе си идеала към съвършенство и към него се стремете. Имате ли този идеал? Вие всякога ще бъдете добри, весели и силни. Верен, истинен, Чист и благ всякога бъди. Беседа от учителя Държана пред общи околутен клас на 22 септември 1926 г. в София